בגדי פישתים ילבשו, ולא יעלה עליהם צמר בשעריתם, בשערי החצר הפנימית, וביתה. פערי פישתים יהיו על ראשם, ומכנסי פישתים יהיו על מותניהם, לא יחגרו ביעזה. ובצאתם אל החצר החיצונה, אל החצר החיצונה, אל העם,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 كُلْ نَوَلَهُ تَرِفَا مِّنْ هَعَوْفُ مِّنْ هَبِّهِمَا لَوْ يُخِلُوْ هَقْ كُهَنِيمُ